«З України, ви можете не погоджуватися зі мною, не погоджуватися і з тим, що я написав у цьому розділі. Ви можете навіть так чи так підтримувати дії президента Росії Володимира Путіна та самих росіян. Я лише хочу, щоб ви затямили одне – по обидва боки Дніпра є країна, що має назву Україна. В ній живуть українці, небратній росіянам народ. І цей народ готовий до останнього відстоювати своє право жити вільно. Розділ другий між двох світів. До кінця 1980-х років Україна вдалі спроби реформувати радянську економічну систему, оголошений Горбачовим курс на прискорення та перебудову, а також поступове падіння світових цін на енергоносії, призвели спочатку до стагнації, а згодом до повного краху, економіки Радянського Союзу. Примітка. Михайло Сергійович Горбачов, радянський політичний діяч, п'ятий генеральний секретар ЦК КПРС, перший та єдиний президент в історії СРСР. Намагався проводити ліберальні реформи всередині СРСР, які було названо перебудовою. Спробував обмежити перегони озброєнь, за що 1990-го отримав Нобелівську премію миру. Один з ініціаторів визнання радянською стороною своєї вини за масові розстріли польських офіцерів під хртинню. Занепад економіки, спричинив параліч політичної системи, незворотну руйнацію союзної вертикалі влади, що наприкінці 1991-го, цілком логічно, завершилася розвалом СРСР. Окремі російські історики, політики та суспільні діячі, наприклад, економіст Єгор Гайдар, Вважають визначальним чинником колапсу Радянської імперії ініційоване Сполученими Штатами Америки зниження світових цін на нафту. Йдеться про заяву пана Ахмеда Ямені, міністра нафти Саудівської Аравії, озвученого 13 вересня 1985 року, про те, що Саудівська Аравія – відмовляється від політики стримування видобутку нафти та починає відновлювати власну частку на світовому ринку. Примітка Єгор Тимурович Гайдар – російський державний і політичний діяч, перший міністр фінансів Російської Федерації, один із основних керівників та ідеологів економічних реформ у Росії – на початку 90-х. Ахмед Закіямані – саудівський політик, міністр нафти та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії, відіграв важливу роль у вирішенні нафтової кризи 1973 року. Протягом наступних шести місяців відбулося зростання видобутку нафти у Саудівській Аравії – у три з половиною рази, що спричинило грандіозний обвал цін на світовому ринку, зменшення практично за той же період ціни за барель майже в шість разів. Важко сказати, наскільки Сполучені Штати, причетні до зміни нафтової політики королівським урядом Саудівської Аравії, та чи причетні взагалі? Однак цілком очевидно, що катастрофічне падіння цін на нафту стало відчутним ударом по слабкій, орієнтованій на сервений експорт економіці СРСР. Щоправда, цей удар був невирішальним. Падіння цін на нафті збіглося в часі, з початком перебудови в СРСР, апофеозом кризи довіри до комуністичної партії та радянського устрою загалом. Зародження кризи припадає на період застою в 1970-х роках, коли основний спосіб боротьби із неминучим для планової економіки Дефіцитом товарів убачали в масовості та типовості виробництва, пріоритеті лише кількісних показників, періодичні перебої в постачанні продовольства, низька якість товарів, холодильників, телевізорів, туалетного паперу тощо, іноді повна відсутність таких, постійне зростання дистанції. Відставання від капіталістичних країн – ось причини недовіри до радянського виробництва, а згодом і до соціалістичної системи загалом. Перебудова – це вигаданий Михайлом Горбачовим, останнім ганцеком, а також першим і єдиним президентом СРСР комплекс штучних заходів спрямованих на тотальне реформування і оновлення економічної та політичної структур Радянського Союзу. Перебудова зазнала краху через принципову неможливість за допомогою хворих методів оздоровити хвору систему. Її наслідок – незворотні процеси дезінтеграції в СРСР. Водночас само по собі перебудову, як і окремо взяти падіння цін на нафту, не потрібно вважати причиною розвалу країни. Союз розпався б і з перебудовою, і без неї. Питання лише в часі та важкості наслідків. Проголошений Горбачовим курс на перебудову Слугував каталізатором, який завдяки частковій гласності, публічному визнанню проблем соціалістичного суспільства